kaulihi kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ayyaman ma'dudat siku ambazo kwamba ni za kuisabika yani hizo siku 30 au 29 ni siku chache ambazo kwamba ni za kuisabika faman kana minkum marigan basi kuwa katika nyinyi ni mgonjwa au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra awe ni mwenye kuzilipa siku kama zile katika masiku mengine ambayo kwamba yaliomo nje ya ramadhani wa ta'ala na anasema Mwenyezi mngu Subhanahu wa Ta'ala katika hili, faman shahida minkumushhara, yoyote ambaye kwamba atakayeshuhudia mwezi huu mwezi wa Ramadhani, falyasum awe ni mwenye kufunga. Wa man kana maridwan na mgonjwa au ala safarin au ambaye kwamba atakayekuwa katika safari, fa min ayamin ukhra, awe ni mwenye kuzilipa siku zile atakaporejea kutoka safari yake au atakapopona nje ya mwezi wa Ramadhani mwezi wa kufunga mwezi ndani yake kuna kusimama visimamo vya swala za usiku shahru rahma mwezi mkomo ndani yake kuna rahma wal mwezi mkomo ndani yake kuna mafira mbali mbali wa na mwezi mkomo ndani yake kuna radhi za Allah subhanahu wa ta'ala si hayo tu wal it umina niran mwezi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawacha watu huru na moto watu waliokuwa kwingi kuingia motoni Allah subhanahu wa ta'ala atawacha huru na moto kisha asema innaha ayaman ma'duda mwezi huo siku zake nisa za kuhesabika masiku zake ni chache wa saaati mahduda pia saa ni nyakati zake pia si nyingi hivyo kwa nini kwa kuwa ndani yake heri nyingi ndani yake kuna faida nyingi na siku zote kitu kizuri huwa hakibaki kitu kizuri huwa hakidumu kwa hivyo watukumbusha pia kwa kusema pia innahu musimu alkhairat ni msimu waheri ni msimu wa kuchuma ni msimu wa mtu kupata taabu wa pia ni msimu wa kufanya ibada ya mbali mbali ndio na ibadatu siami ibada ya saum katika makasid katika makusudio ya ibada ya saum kusudio kubwa ni kasru ashahawati ni kuivunja matamanio kuvunja matamanio maula mkizunguzia matamanio anasema matamanio ya sampuli mbili matamanio ya al-mat'am wa al-mashrubat matamanio kwa upande wa vyakula na vinywaji na pia matamanio ya ile kiwiliwili ile kijimai d'Allah Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia fadhile ya saum akisema illa sauma fa illa huli. hakika hii saum ni yake Allah kwa kwa huyu mwanadamu yada ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu mwanadamu anaacha chakula ta chake kitu ambacho anakipendelea mno huu hai wetu maisha yetu kawamil hayat ni at-ta'am usipokuwa ni kwamba ibada kama hii ni nguzo la kafa basi ibada kubwa ya Allah ta'ala na hadithi ya ibn Umar bunya ala umegenga uislamu juu ya nguzo tano shahadati an allah wa anna muhammad rasul wa iqami salati wa itai zakati wa wa hii riwaya hajji ala kwa ni nguzo nguzo za kwa ا الله كم رفشيه عمري واك انا kaweza kuona mwezi wa ramadhan awe ni mwenye kumshukuru allah subhanahu wa ta'ala na kutambua neema hiyo atakayojaliwa na allah subhanahu wa ta'ala. Mashaykhana sama in min anfa al-ashya' ila al-aabid in min anfa al-ashya' ila al-aabid katka mambo ambayo ni shahuda minna tillaahi alayhi jalla wa ala fi ibadatihi lamtuk kuhisi Fadla aliyufanywa wema aliyufanywa na Allah anapojaliwa kumwabudu Allah kwa namna moja au nyingine na <tip> yeye ndio اعظم النعمه na yeye ndiye neema kubwa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akimruzuku mtu Anakuwa mwenye kujivunia kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala wa au Islamu ampendai na ameona kwake ni khali kwa kuwa yahtasub rahmatim man yasha ana specialize amtakaye na rehema zake na fadhila zake jambo lingine ambakoamba pia nafaa Tufanya ibada hasa katika mwezi wa Ramadhani ni kule kuomba dua kila wakati mtu uhakikisha anafanya bidii katika kuomba dua kwa sababu ni mwezi wa dua ni mwezi ambapo kwamba dua inajibiwa zaidi kwani mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema Thalatu, uh, thalatu da'watun mustajab, uh, mustajaban mustajabatun watu watatu maombi wa yao au dua yao inachukua yenye kujibiwa akasema wa kwanza watu wa'in yule mwenye kufunga Mwenye kufunga kila akiinua mkono akiomba dua yake inajibiwa. Kwa hivyo tujitahidi zaidi katika mwezi wa Ramadhani kuomba sana dua. kwa sababu mtume hasemi uongo, asema somu junna. Sawmu ni kinga, Bimana ina inakukinga wewe kutokumwasi nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile sawmu junna eh, Ina inakukinga wewe kutokamana na nini? Na moto siku ya kiyama hapa duniani na kukinga ni mwenye kwa Allah subhanahu wa ta'ala akhira itakwenda kukuokoa na moto wa nini wa jahannam kwa sababu uliifanya kwa ikhlas ingia <tipa> mwezi mtukufu ramadhani ni ajitahidi asome ya pia asome nini nini ilmu nini katika kusimama mashati yake wale pia asome na natambue hii ibada itikafu wa zakatul fitri pia asome na pia some najue hii ibada zakatu fitri zakatu fitri hii wallahi msikitiko makubwa wengi katika waislamu hawatoi zakatu al fitri bali wengine wakafikirie kwamba hii zakatu fitri ni matajiri tu kwa nini kwa kuwa hakusoma hajatafuta kujiuliza kufu, ikampita fadla za kutoa zakatu al fitri kwa dhana yake mbambo kwamba lidhania kwamba ni matajiri pekee hii na wale ambao wao jiweza pekee wa adabu hatika alqurbati na pia wajifundishe adabu za hizi ibada zote ya kwanza tumeambiwa adabu za funga mtu wasome ajue adabu za funga mtu wasome ajue adabu za itikaf mtu wasome ajue adabu za zakati alfitri falaslu kwa kuwa falaslu fil ibadati alman asli katika ibada yote alman ni kutoifanya kabisa asli katika ibada zote ni kutoifanya watawqaf na kusimama kabisa hata lakini mpaka Yarida dalili ipatikane dalili ya kuifanya hiyo ibada haijapatikana dalili yoyote ibada hiyo haifanyeki kwa hiyo bila shaka lazima imsukumie mtu kwenda kusoma kutakuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tukafikiwa na mwezi wa ramadhani ametumilikisha ametupatia ile fursa amepata nafasi Ya kuweza kuwekeza lakini kwa nafasi kama hii ikiwa hatutotunza baadhi ya adabu baadhi ya mambo kwa makini nayo itatupelekea kwamba tutakoseshwa tutakuwa ni muflisina tutafilisika katika ramadhani yetu kwa hivyo kuna haja yetu sisi kuzungumzia maujabu hii